Posatu paisaiaz. Eskorpio. Dena ondo guango da. Orotara amalau film luze, iru film labur, bitele sail, film ertain bat eta ekoizpen fasean dagoen proiektu bat dira Euskal Ekoizpenak osatzen duten lanak aurtengo zinemaldian. Ainbat, sailetan banatutak egongo direnak. Eta horietarik amairu euskal zinemaren irizar sarirako leian izango dira. Orotariko forma eta edukiekin aurten ere fikzioa dokumentala edo eta telesaila ere izango dugu zinemaldian. Eta dokumentalen artean, adibidez, zeldrogaz kantariaren alderdi ezberdinak azertzen dituen dokumental biografiko ikusteko aukera izango badugu, guardia zibilak atxilotu eta augei egun berantago hilik agertu zen Mikel Zabaltzagaztearen kasua ere kondatzen duen dokumentala ikusteko aukera izanen da. Edo asierra altuna zuzendariak, arzak sukaldari ezagunari buruz egindako dokumentala ere. Ondarribiko eta irungo alardearen gaia ere pantaileratzen duen alarde atelesaiaren lehen kapituluak erakutsiko dituzte aurtengo zinemaldian eta fikzioan, baiparraldean ere errodatu duten Lara Izagreren nora filma, edo sail ofizialean lehiatuko den Pablo Agueroren akelarre luzen ikusteko aukera izanenda. nahiziera. Ke ja bat dela talean Eutche Green zuzendariaren Atarabi eta Mikelats fikziozko lana eskainiko dute. Humore hobeak dago orain. Azken hau euskal mitologiatik abiaturiko fikziozko lan bat da eta Filmontan Lucas Iriart taritu da aktore lanetan. Ba berekin mintzatu gara. Filma beraz Atarabi eta Mikelats eztena Uh, Bi anaien uh, kondaira da, euskal mitologiatik ateratzen ratzen dena uh, Mariren ren semeak dira, Mari uh, naturaaren, uh, amalujaren jeinkoza dena Eta beraz, uh, Ata Jabi eta Mikilatx dira piskat uh, ispiritu ona eta espiritu txaha Azkenean, uh, ona eta gaizkiaren inkarnazioak piskat uh, Ata Jabi ona dena eta uh, Mikilatx uh, txaha izan ki Umezurtza nahiz? Familiarrik ez duzu? Anaia bat, baina ez dut gehia goikusten. Lago goratu, irailaren emezortzitiko geita zeira, iraganen dela, iruro gita zortzigarren donostia zinemaldia, eta argibide guztiak sansebastianfestival.com golgunean dituzue. Iri ziel sabat nu existiese, zizolo fuese un sueina. soñamos todos el mismo sueño. Es una bestia terrorica.